Urarriletik noizaterako zain, eta azkenean ikusi ditugu. Kostata baina azaldu dira. Hiru astetan hiru espeziak. Urte arraroan Ez dute guraldia lagun izan. Urtarria maileran eman ziguten aurreneko ezustea. Temperatura epelek eta uriak bat egin zuten, apoei gustatzen zaien moduan. Eeta orduan, Euskal Herriko txoko batzuetan kolpe txiki bat izan zen errutera ateratzen. Inoiz baino lehenago. Bidean topatu genuen haien arrastoa. Ez da oikoa, baina gertatzen da. Apoak ateratzeko gara tipikoa martxoa izan ohi da. Temperatura epelak eta uriteak gauez elkartzen diren momentuetan. Aurten urtarrileko egun soltegoiztiarrez gain ordea euriarekin hotza izan da eta beroarekin Lehorra. Apoen arrastorik ez. Apoak ektotermoak baitira. Kanpoko temperaturaren beharra dute gorputza aktibatzeko. Eta ezetasuna euren azalfina ez ze mantentzeko. Otsaia eta martxoa aurrera zijoazten. Eta gu erpetologok zeruari begira. Eta apoak? Apoak ezkutatuta. Eta pirila iritsi zen. Aterako aldirapoak galdez galkarri. Eta astesantuarekin iritsi zen prozesioa. Lehenik, apoarrunt iberiarra, bufo espinosus, ikusi genuen. Eurikutsi izan da ere, epelean ateratzeko autua egin zuena. Eta hala ikusi genituen lehenbiziko bikoteak. Begi gorriek ematen digute haien berri. Aurkitu ditugun beste apo espezieek, ez dituzten begi gorri biziak. Kondairen arabera, sorginak ere tentatu zituzten begiak. Eta berandu seago, asida apolasterkaria, Epidalea Kalamita, Euskal Kostaldean. Ez ditu egun asko izan, baina denbora aurrera doa eta aurreko asteburuan ateratzeko autua zuen. Begi horiak, marra horiska bizkar aldean salto partez lasterka ikusiko dugu aurrera egiten. Hirugarren apo ere bada gurean. Zatu deitzen diotena herri batzuetan. Txantxikuak, alites obste trinkans badaki udazkenak ere pres dituela ugaltzeko. Ez du horren beste presarik izaten, baina har batzuk aurkitu ditugu dagoeneko arrautzeekin bizkarrean. Eta hala da erpetologoen bizitza. Horietako espezieren baten ikerketa egin behar eta guraldiaren zain egotea. Gauez, atera eta bat bera ere ez ikustea eta lako batean ekaitza bezala, tantaz-tanta egun daka apo atera zaizkiola egun berean konturatzea. Zer iruditzen?